Роздобудько в результаті зробила успішну кар'єру від кореспондента заводської багатотиражки до головного редактора в Галянсі. Нині вона очолює українську редакцію часопису «Караван історій». Автор двох поетичних збірок у прозі Ірена Роздобудько вперше виступила шість років тому, написавши для згаданої Коронації слова, кривавий детектив мерці, а за рік ще один ескорт у смерть. Проте, відповідно до парадоксів українського книжкового ринку, романи в популярному жанрі принесли їй популярність хіба що у вузькому колі. І лише кілька років по тому, коли в різних видавництвах один по одному – а й одночасно з'явилися абсолютно непохожі ранковий прибиральник, шості двері, гудзик, зів'ялі квіти викидають, дванадцять або виховання жінків в умовах непридатних до життя, до письменниці почала шикуватися черга шанувальників на автограф і журналістів по інтерв'ю. І ось вже б'є рекорди продажу новинка «Останній діамант леді. Розхопили Оленіум, що вийшов поки що в журнальному варіанті, а на підході грамотно анонсований авторкою в романі «Дванадцять», де однеіменна книжка головної героїні отримує престижну літературну премію «Амулет Паскаля». Звідки, Ірен? За два останні роки ви б'єте всі рекорди з кількості і частоти видання книжок. Ви справді так багато і швидко пишете чи дістали старі записи? Я б навіть сказала не за два роки, а за рік. Справді важко повірити, але за останній рік у мене вийшло, враховуючи перевидання, 10 книжок. Коли я їх ставлю рядком, просто страх бере, то що я дуже давно, скільки себе пам'ятаю. Ось мені шість років, рожевий маленький блокнотик, олівець, перші вигадані казки, потім... Пішли щоденники, у моєї мами зберігається їх повна шухляда. Я завжди відчувала, що маю обов'язково висловитися на папері. На мене колись у дитинстві величезне враження справила книжка Джека Лондона «Мартін Іден». І зі мною тепер відбувається щось дуже схоже. Справді, деякі з романів написані роки три-чотири тому. Але надрукуватися спочатку завжди дуже складно. В видавництві свої автори, своя концепція, а ти нікому невідома людина з вулиці. І ось тепер усе вистрілило, все пішло. Настільки, що у мене не виходить жодного рядка написати «в стіл». Мене це лякає. Усе беруть, і навіть речі написані давно. І я, як Мартін Іден, дивуюся, чому це все пішло саме тепер. І коли проводжу паралелі і згадую, чим він закінчив, стає моторошно. Багато книжок, багато читачів, багато уваги, через це підвищується відповідальність за те, що робиш». Ви всіляко відхрещуєтесь від образу детективниці, фактично від своїх ранніх творів, написаних під коронацією слова. Але ж нині у світлі вашої стрімко зрослої популярності ці речі перевидано, і вони знову на ринку. Як ви до них ставитеся? Не соромно? Не соромно. Так склалося, що ці дві книжки «Мерці» та «Ескорту смерть» нещодавно перевидали. Перший роман написано до 2000 року, другий – 2001-го. Обидва вийшли завдяки коронації. І відразу ж Окрилена, я почала писати ще один третій детектив, адже на першій коронації я заявила привселюдно, я буду українською Мариніною. Тоді ця ніше не була зайнята. Це тепер з'явилося багато літератури динамічної, детективної зборем крові і похватському закрученими сюжетами. А тоді, 2000 го точилися дикі дискусії, навіщо нам це треба в Україні Тараса Шевченка, ми вищі за таким маслід. Я подумала, займу цю нішу. А я уперта, написала третій детектив, а потім серія, де він мав вийти, закрилася. Я цей роман відклала і почала писати те, що мені справді хотілося. Ранкового прибиральника, шості двері. Я відчувала, що такі речі вже можуть надрукувати. Детективи спрацювали, як паровоз який може потягнути за собою все. Цей роман «Останній діамант Міледі» у мене лежав два роки. І нещодавно я його запропонувала видавництвом «Фоліо». І от парадокс. Я відхрещуюся від того, що я детективниця, але нинішнього року і це моє писання вийшло на нове коло. Ви себе часто іронічно називаєте глянцевою дамочкою і в той же час знову ж таки від цього образу відхрещуєтесь. Проте ви і тепер очолюєте український караван історій. Внутрішнього дисонансу не відчуваєте? На роботі не позначається. Колись я працювала в модному жіночому журналі й настільки об'їлася солодким. А я взагалі не ласунка між шоколадними цукерками і сушеною рибою виберу скоріше тараньку. Сиропами і красивими глянцевими картинками, що свій перший детектив почала з кривавої моторишної сцени. Тобто тоді я відчувала це протиріччя. Але насправді суперечності немає. Бо глянцева дамочка міф. Дівчатка думають, що в глянцевих часописах усі їздять на білих мерседесах, але це неправда. Ми так само, як газетні журналісти, працюємо, мутаємося з інтерв'ю на інтерв'ю. Я живу дуже далеко від центру міста. Чотири години на день у мене йде на дорогу. У мене немає машини, шикарної шуби. Вечірні сукні і інших атрибутів глянцевого життя. Дуже рідко ходжу на всілякі презентації, але якщо треба, я зранку вихідний костюм одягаю. Проте надвечір він починає мене просто душити. Хочеться швидше перевдягтися в нормальний робочий одяг. Я живу так, як усі. І у мене зовсім немає суперечності між тим, що я працюю. В глянці і тим, що пишу. А з творчого погляду написання матеріалів у глянець з його форматом, орієнтованим на певну публіку, яка читає часописи і при цьому зазвичай не читає книжок, чи написує руку письменникові. Хоч би де я працювала, а я багато писала для жінок. Завжди намагалася, якби це культурно сказати, не напускати золотого туману. Сама вибирала тематику, писала і про наркоманію, і про алкоголізм, і про вивезення дівчат за кордон, і про ревнощі, зраду теж але завжди ходила до психологів, враховувала думку фахівця. Відсебеньки я могла писати тільки в есе, за якими мене пам'ятають багато читачок, але і там теми були досить серйозні. Мені за них не соромно. І взагалі робота в журналістиці настільки дисциплінує, що це йде тільки на користь. Я починала з коректорської роботи, коли ти відповідаєш за кожну літерку і за помилки тебе б'ють по голові,